Orduan, esan nahi duena da, esker abertzalea sendo dagoela, gauza asko da euskagula zintzeko eta hitxegiteko gure artean, baina ezin ez diguten moralajan, gezurrekin. Kriston indarra dago, erri honetan erreferentzia bat ezinbesteko abalima dago, sozialzi eta politikoki hori esker abertzalea da. Erri honetan euskau kartasuna desagertzen bada edo, aralar desagertzen bada edo, ez, ez pasatzen. Baina esker abertzala desagertu aitekela ez du inor pentsatu eragiten. Ez zimezteko onartu dute hori ere, horreatek antolatu zen iruko maia, ea sozialistak eta ezkerra zale, biru tradizio politiko potenteak, eta sendotuak eta errotuak daudenak euskal gizartean. Ordoan entzuten ditugun gauzak entzun eta azkertu. Baina bat ipat, etxean, gure artean, itsegit emalima dugu indarra hortek aterako dugu, eh? Eta konbiktio hortatik, ez daukat eztere ginek. Osea, orain, eman izkiguten hostiak, urte betean berreun baina beha okazera sartu dituzte. Maikideak, emeztorzilagorita, emeztorzikoak, gazteak, kun bueno, arrepota goztia, zarekada. Eta gehiago egongo dira. Horrelakoak. Eta hemen gauden. Eta lehenago jaso genituen aro represiua, kluzeagoak eta, eta gogorragoak. baina Ezkerra gertzalea errotuta dago herrietan. Eta militantea herria etortzen da. Proiektua delako. Ezkerra proiektua delako iparra eta foko eta argia. Eta horrek erakartzen du. Gordoan, autokonfianza, Autocrítica, kritika ere bai, baina batez ere konpromisoa. Dau janda dago, mure esku dago.